«У 16 років», – підтвердив Сіріус, – не витримав. «Ну і, і куди ж ти подався?» – поцікавився Гаррі. «До твого тата», – відповів Сіріус. «Твої дідусь з бабусею дуже добре до мене поставились. Прийняли, наче другого сина. Я приїжджав до твого тата на канікули, але з 17 років мав вже власне житло». Мій дядько Елферт залишив мені пристойну суму. Ну, мабуть, тому і його звідси видалили. А потім я вже сам про себе дбав. Проте мене завжди гостинно запрошували на недільні обіди до містера і місіс Поттерів. А, «А чому ти утік?» Сіріус гірко посміхнувся і пригладив довгі розкуйовджені патлі. «Бо ненавидів їх усіх, моїх батьків з їхньою манією чистокровності і переконанням, що рід Блеків мало не королівський, мого ідіотського брата, котрий усе це вірив. Оце він!» Сіріус тицнув пальцями в ім'я Регулус Блек біля самого підніжжя дерева. Після дати народження стояла дата смерті – років 15 тому. «А він був молодший», – сказав Сіріус. «Однак значно кращий», – нагадували мені постійно. «Але ж він помер», – мовив Гаррі. «Так», – підтвердив Сіріус. «Ідіот нещасний». Прилучився до смертажерів. «Ти жартуєш?» «Гаррі, невже ти не бачиш по цьому будинку, до яких чаклунів належала моя родина?» роздратовано кинув Сіріус. «А твої... твої батьки також були смертажерами? «Ні, ні. Але, повір мені, їм подобався Волдемортів задум». Вони підтримували ідею очищення раси чаклунів, позбавлені її від тих, у чиїх жилих є маглівська кров, і приходу до влади чистокровних чарівників. І вони були такі не одні. Багато людей до того, як Волдеморт показав свою суть, вважали його думки гідними уваги. Хоч потім жахнулися, побачивши, на що він здатен заради влади. Та я впевнений, що мої батьки вважали Регулуса справжнім героєм, зато його початковий вибір. Його вбив Аврор? Спробував здогадатися Гаррі. О, ні, заперечив Сіріус. Ні-ні, його вбив Волдеморт або радше вбили за Волдемортовим наказом. Бо сумніваюся, що Регулус був настільки важливою персоною, щоб Волдеморт убивав його власноручно. Після братової смерті я з'ясував, що він прилучився до смертежерів, але побоявся виконувати їхні вимоги і спробував їх покинути. Але Волдеморт не приймає заяв про звільнення. Тут або служба скону, або смерть. «Обід!» – почувся голос місіс Візлі. На чарівній паличці, що її вона тримала вертикально перед собою, стояла величезна таця з бутербродами і пирогом. Обличчя місіс Візлі ще й досі пашило від злості. Усі потяглися до неї по їжу, але Гаррі залишиться Сіріусом, що низько схилився перед Гобеленом. Я вже роками його не розглядав. Це Фінес Нігелус, мій прапрадід, бачиш? Гіршого директора у з зроду не було, а це Армінта Меліфлуа. Мамина двоюрідна сестра намагалася пропхати через міністерство указ про узаконення полювання на маглів. Ця люба тітонька Еладора започаткувала родинну традицію стинати голови ельфам-домовикам, коли вони ставали надто старі і не могли подавати чай. Звісно, коли в сім'ї з'являвся хтось, хоч напівпорядний. Його відразу зрікалися. Бачу, Тонкс тут немає. Мабуть, тому Крічер не виконує її наказів, хоч зобов'язаний виконувати найменшу вимогу кожнісінького члена родини. «То ви з Тонкс рідня?» – здивувався Гаррі. «Так, її мама Андромеда – моя улюблена двоюрідна сестра», – підтвердив Сіріус, пильно вивчаючи Гобелен. Ні, Андромеди тут також нема. Дивися. Він показав на ще один маленький, круглий, випалений отвір між іменами Белатриса і Нарциса. Андромедині сестри є, бо обидві взяли гарний і поважний, чистокровний шлюб. А ось Андромеда вийшла заміж за особу маглівського роду. Теда Тонкса. Тому Сіріус зобразив пропалювання гобелена чарівною паличкою і кисло усміхнувся. Але Гаррі не відповів на усмішку, а він уважно придивлявся до імен праворуч від обпаленої дірки, де колись була Андромеда. Подвійна, вишита золотом лінія з'єднувала нарцису Блек і Луціуса Мелфоя. І одна золотиста лінія вела вертикально від них до імені Драко. «То ти споріднений з Мелфоями?» «Усі чистокровні родини взаємопов'язані», пояснив Сіріус. «Якщо дозволяти синам і дочкам одружуватися лише з чистокровками то вибір буде вельми обмежений, бо нас залишилося не так і багато. Ми з Молі теж двоюрідні брати-сестра. Артур доводиться мені троюрідним братом. Але тут їх можеш не шукати. Візлі вважаються найбільшими зрадниками роду. Але Гаррі вже дивився на ім'я ліворуч від отвору по Андромеді. Белатриса Блек була поєднана подвійною лінією з Родольфусом Лестранджем. Лестранж, промовив Гаррі, це прізвище було йому знайоме. Він його десь чув і, хоч ніяк не міг пригадати у зв'язку з чим, усередині йому стало якось холодновато. «Вони в Аскабані», – коротко пояснив Сіріус. Гаррі запитливо глянув на нього. «Белетрису та її чоловіка Родольфуса посадили разом з молодшим Барті Кравчем», – додав Сіріус. «З ними ще був Родольфусів брат, Рабастан». Тепер Гаррі пригадав. Він бачив Белатрису Лестранж у ситі спогадів, чудорнецькому пристрої, що зберігав думки і спогади. То була висока чорнява жінка з важкими повіками, що на власному суді встала і заявила про свою незламну відданість лордові Волдеморту. Вона була горда, що намагалася розшукати його після занепаду і переконана, що колись буде винагороджена за свою вірність. «Ти не казав, що вона твоя...» «Хіба так важливо, що вона моя двоюрідна сестра?» – відрізав Сіріус. «Якщо хочеш знати, я не вважаю їх за рідню, тим паче її. Я з нею не бачився, відколи був у твоєму віці. Хіба що ми хочемо, коли її привезли в оскабан? Чи ти гадаєш, що я пишаюся такими родичами? Вибач, зніяковів Гаррі, я не хотів, я, я просто здивувався. Та ні, не треба вибачатися, пробурмотів Сіріус. Він відвернувся від гобелена, тримаючи руки в кишенях. «Я не хотів сюди вертатися», – зізнався він, обводячи поглядом вітанню. «Не думав, що знов опинюся в цьому домі». Гаррі чудово його розумів. Він знав, які б його охопили емоції – якби йому довелося знову мешкати в будинку номер 4 на привід Драйв, після того, як він виріс би і вважав, що вже ніколи туди не повернеться. Та це найкраще місце для штаб-квартири», – сказав Сіріус. «Мій батько, коли тут жив, обладнав його всіма відомими чаклунам засобами безпеки». Він знекартлений, отже, магли його не знайдуть і не прийдуть сюди, а хоч їм це і не потрібно. А тепер ще й Дамблдор додав захисних чарів, тому безпечнішого місця годі шукати. Дамблдор, тайно хоронець ордену. Ніхто не знайде штаб квартири, якщо він особисто не повідомить, де вона розташована. Та записка, що тобі її показував Муді, була від Дамблдора. Сірюс коротко реготнув. Ох, якби ж мої батьки могли побачити, що зараз діється в їхньому будинку, ну, хоч дещо можна уявити з реакції материного портрета. Він на мить насупився, а тоді зітхнув. Я був би не проти іноді вириватися звідси, щоб робити щось корисне. Я вже питав Дамблдора, чи не міг би я супроводжувати тебе на слухання твоєї справи. Ну, звісно, як сопун, щоб ти мав хоч моральну підтримку. Гаррі здалося, ніби він провалюється крізь запорушений килим. Від учора він жодного разу не згадав про слухання. Його так захопила зустріч з друзями і обговорення останніх подій, що слухання геть випало йому з голови. Та після Сіріусових слів на нього знову накотився жах. Він глянув на Герміону і Візлів, що наминали бутерброди, і уявив, як почуватиметься, якщо вони поїдуть у Гогвордс. «Без нього?» «Не сумуй!» – підбадьорив його Сіріус. Гаррі поглянув угору і наткнувся на уважний Сіріусовий погляд. «Я впевнений, що тебе виправдають. У міжнародному статуті про секретність, безумовно, є щось про дозвіл вдаватися до чарів у загрозливих для життя ситуаціях». Але. «Але якщо мене такі виженуть, – тихенько почав Гаррі, – чи міг би я повернутися сюди і жити у тебе?» Сіріус сумно всміхнувся. «Побачимо?» «Мене б набагато менше лякало слухання, якби я знав, що не муситиму повертатися до дурслів, – наполягав Гаррі. «Мабуть, вони такі справді погані, якщо ти волієш жити тут», – вичавив себе Сіріус. «Гей ви! ворушиться, бо скоро вже нічого не залишиться», – покликала їх місіс Візлі. Сіріус іще раз тяжко зітхнув, понуро зеркнув на гобелен і разом з Гаррі приєднався до гурту. Коли по обіді вони виймали все зайве із засклених шафок та шохляд, Гаррі щосили намагався не думати про слухання своєї справи. На щастя, робота вимагала зосередження, бо деякі предмети чомусь ніяк не хотіли покидати укритих пилюкою поличок. Сіріуса боляче вкусила срібна тютюнниця. За кілька секунд його рука укрилася гидкою, твердою кіркою, ніби він надів жорстку брунатну рукавичку. «Не хвилюйтеся», – сказав він, зацікавлено оглядаючи руку. А тоді легенько стукнув по ній чарівною паличкою, і шкіра знову стала нормальною. Мабуть, там був порошок для бородавок. Він шпурнув тютюнницю в мішок, куди вони складали весь непотріб. Замить, Гаррі помітив, як Джордж, ретельно обгорнувши руку гончіркою, непомітно переклав тютюнницю собі в кишеню – додокс. Вони знайшли якийсь гидкуватий срібний інструмент, що нагадував пінцет з багатьма ніжками. І коли Гаррі його підняв, той побіг по руці, мов павук, намагаючись проколоти Гаррі шкіру. Сіріус схопив його і роздушив важкою книгою, що мала назву «Шляхетність природи. Чаклунська генеалогія». Була там ще й Катеринка. Коли її накрутили, вона почала видавати себе тихеньке зловісне дзенькання, від якого всі враз знесили її, запозіхали, аж доки Джині здогадалася защикнути накривку. Був важкий медальйон, який нікому не вдалося відкрити. Кілька давніх печаток. А в запорушеній коробочці лежав орден Мерліна першого ступеня, що ним колись нагородили Сіріусового діда за заслуги перед міністерством. За те, що дав їм купу золота зневажливо пояснив Сіріус, жбурляючи нагороду в мішок зі сміттям. Кілька разів у кімнату прокрадався крічер, намагаючись сховати деякі речі під пов'язкою, що була на його стегнах, і бурмочучи жахливі прокляття тому, хто його на цьому ловив. Коли Сіріус вирвав йому з рук великий золотий перстень з блеківським гербом, Крічер розридався від безсилої люті і вибіг з кімнати, й проклинаючи Сіріуса такими словами, що Гаррі досі й не чув. «Це був батьків перстень», – пояснив Сіріус, кидаючи його в мішок. Крічер не був йому аж так відданий, як матері. Проте минулого тижня я застав його за тим, що він обціловував, Старі батькові штани. Наступні кілька днів місіс Візлі примушувала їх тяжко працювати. Три дні тривала дезінфекція вітальні. Ну, врешті-решт, небажаними там лишилися тільки гобелен з деревом роду блеків, що чинив шалений спротив спробам віддерти його від стіни і торхотливий письмовий стіл. Муді досі не з'являвся, тож ніхто не був певен, що там у середині столу. З вітальні вони перейшли до їдальні на першому поверсі, де в буфеті на них чигали величезні завбільши старілку павуки. Рон поспіхом вибіг з кімнати, нібито по чай, і не вертався години з півтори. Сіріус безцеремонно укинув у мішок порцеляновий сервіз з блеківським гербом і гаслом. Така сама доля спіткала й колекцію фотографій у потьмянілих срібних рамках, зображення на яких пронизливо верещали, коли розбивалося скло, що їх оберігало. Снейп міг називати їхню роботу «чисткою», але, на думку Гаррі, вони вели справжнісіньку війну з будинком, що затято їм опирався з допомогою і за сприяння Крічера. Ельф-домовик ходив за ними як тінь, бурмочучи щось дедалі образливіше і намагаючись урятувати хоч щось з мішків для сміття. Сіріус не витримав і почав погрожувати йому одягом. Але Крічер Зміряв його водянистим поглядом і процідив. Як забажаєте, хазяїне? А тоді відвернувся і дуже голосно пробурчав. Але хазяїн не вижене крічера. Бо крічер знає, що вони затіяли. Так-так. Хазяїн замислив змову проти темного лорда. Так. З усіма цими бруднокровцями, зрадниками і виродками. Отут уже Сіріус, незважаючи на Герміонин протест, схопив Крічера за його пов'язку і щосили пожбурив з кімнати. Кілька разів на день у дверях лунав дзвінок, що для Сіріусової матері було сигналом здіймати галас а для Гаррі з друзями – нагодою підслухати відвідувача. Хоч вони небагато встигали довідатися з тих уривків розмов, що долітали до них, перш ніж Місіс Візлі наказувала їм вертатися до роботи. Іноді в дім заскакував Снейп. Але на Гаррі нещастя він жодного разу з ним не зіткнувся. Якось Гаррі помітив професорку МакГонегелл, що мала вкрай чудернецький вигляд у маглівській сукні й плащі, була заклопотана і теж надовго не затрималася. Та зрідка відвідувачі залишалися, щоб їм допомогти. Якогось пам'ятного вечора, коли виявилося, що в туалеті на горі зачаївся старий кровожерливий упир, до них приєдналася тонкс. А Люпин, що мешкав разом з Сіріусом у цьому будинку і покидав його надовго лише для того, щоб виконати таємні завдання ордену, допоміг полагодити дідів-годинник, що виробив погану звичку шпурлятися важкими шурупами. Мандангус трохи поліпшив свою репутацію в очах місіс Візлі. Він врятував Рона від нападу старовинних бускових мантій, що намагалися його задушити, коли Рон витягав їх із шафи. І хоч Гаррі досі погано спав, а вночі його переслідували марення про коридори й зачинені двері, після чого він завжди відчував поколювання в шрамі, хлопець уперше за літо мав гарний настрій. А він був щасливий, поки був при ділі. Коли ж робота закінчувалася, і він виснажений лежав у ліжку, спостерігаючи за розмитими тінями, що рухалися на стелі, його знову гризли думки про слухання в міністерстві, що невблаганно наближалося. Тоді в його нутрощі голками впивався страх і він думав, що з ним буде, якщо його виженуть. Ця думка так лякала, що він не наважувався висловити її в голос навіть перед Роном і Герміоною, котрі теж про це не згадували, хоч він нерідко бачив, як вони перешиптуються і кидають на нього стурбовані погляди. Іноді, він не міг чинити опору власній уяві, в якій виникав якийсь безликий міністерський службовець, що переламував його чарівну паличку і відсилав його назад до Дурзлів. Але він туди не вернеться. Це він твердо вирішив. Він повернеться на площу Гремо і житиме з Сіріусом. Він відчув, як на груди йому, мов би, ліг важкий камінь. Коли місіс Візлі обернулася до нього середу за вечерею і тихенько сказала, «Гаррі, я випросувала тобі на завтра твій найкращий одяг. І ще було б добре, якби ти сьогодні помив голову. Гарне перше враження іноді творить чудеса». Рон, Герміона, Фред, Джорджі, Джинні – Припинили розмови і подивилися на нього. Гаррі кивнув і хотів було доїсти відбивну, але в роті так пересохло, що він навіть не міг жувати. «А як я туди доберуся?» – запитав він місіс Візлі силовано безтурботним голосом. «Артур візьме тебе з собою на роботу», – м'яко відповіла місіс Візлі. Містер Візлі підбадьорливо всміхнувся. «Почекаєш у моїм кабінеті початку слухання?» – додав він. Гаррі поглянув на Сіріуса та не встиг ще розкрити рота, як місіс Візлі його випередила. «Професор Дамблдор не схвалює Сіріусів намір іти разом з тобою. І я мушу сказати, що...» а він цілком має рацію». Процідив крізь зуби Сіріус. Місис Візлі стисла в уста. «А коли це він таке сказав?» Глянув Гаррі на Сіріуса. «Дамблдор був тут уночі, коли ти вже спав», пояснив містер Візлі. Сіріус сумовито проштрикнув картоплину виделкою. Гаррі опустив голову над тарілкою. Думка, що Дамблдор був тут напередодні слухання і не захотів його побачити. Ще більше, якщо це взагалі було можливо, зіпсувала йому настрій. Розділ сьомий. Міністерство магії. Назавтра Гаррі прокинувся о пів на шосту ранку так раптово й різко, ніби хтось закричав йому прямо у вухо. Кілька секунд він лежав нерухомо, а думки про дисциплінарне слухання заполонили кожнісіньку, навіть найменшу клітинку його мозку. Відчуваючи, що він цього більше не витримає, Гаррі зіскочив з ліжка і надів окуляри. Місіс Візлі Поклала йому на ліжко щойно випрані джинси й футболку. Гаррі швидко вдягнувся. На стіні захихотіла порожня картина. Рун а з широко роззявленим ротом лежав на спині і міцно спав. Він навіть не поворухнувся, коли Гаррі перейшов кімнату, вийшов на сходовий майданчик і м'яко причинив за собою двері. Намагаючись не думати, якою буде наступна зустріч з Роном, коли вони вже, можливо, не навчатимуться разом у Гоксфорті, Гаррі тихенько спустився сходами повз голови крічерових предків до кухні. А він думав, що там нікого не буде, проте почув за дверима приглушений гул. Відчинив двері побачив подружжя візлів, Сіріуса, Люпина й Тонкс, що сиділи, мовби чекаючи саме на нього. Усі вже були одягнені, окрім місіс Візлі, що мала на собі бусковий халат. Вона схопилася на ноги щойно увійшов Гаррі. Сніданок, мовила вона, витягаючи чарівну паличку, і побігла до каміна. Доброго ранку, Гаррі, позіхнула Тонкс. Сьогодні волосся в неї було біляве й кучеряве. «Нормально виспався?» «Так», – відповів Гаррі. «Я Ой, не спала цілу ніч», – знову від душі позіхнула вона. «Сідай тут з нами». Вона штовхнула йому стільця, при цьому перекинувши іншого. «Що їстимеш, Гаррі?» – поцікавилася місіс Візлі. «Кашу? Пампушки? Копчену рибу? Шинку з яйцями? Грінки?» «Тільки... тільки грінки, дякую», – озвався Гаррі. Люпин ковзнув поглядом по Гаррі, а тоді спитав у Тонкс. «Що ти там казала про скрімгура?» «А, так, його варто остерігатися». Він задавав нам з Кінкслі дивні запитання. Гаррі відчув невиразну вдячність за те, що його не втягували в розмову. Всередині йому аж млоїло. Місіс Візлі поклала перед ним кілька грінок і повидло. Він спробував їсти, але йому здавалося, ніби він жує килим. Місіс Візлі Сіла біля нього і почала поправляти йому футболку. Розгладила зморшки на плечах, сховала ярличок, що виліз на спині. «Ой, краще б вона цього не робила», – подумав Гаррі. «І я мушу сказати Дамблдорові, що завтра не вийду на нічне чергування. Я така втомлена», – ледве закінчила Тонкс, широко позіхаючи. «Я тебе підміню», – пообіцяла місіс Візлі. «Мені, однак, треба закінчити звіт!» Містер Візлі був одягнений не в чаклунську мантію, а в смугасті штани стару коротку куртку. Він обернувся від Тонкс до Гаррі. «Як самопочуття?» Гаррі знизав плечима. «Скоро все закінчиться», – підбадьорив його містер Візлі. «Через кілька годин тебе виправдають?» Гаррі промовчав. «Слухання відбудеться на моєму поверсі в кабінеті Амелії Боунс. Вона – голова відділу дотримання магічних законів. Допитуватиме тебе теж вона». «Амелія Боунс нормальна», – запевнила Тонкс. «Вона справедлива і сумлінно тебе вислухає». Гаррі кивнув, не знаючи, що відповісти. «Не втрачай самовладання», – втрутився Сіріус. «Відповідай ввічливо і по суті». Гаррі знову кивнув головою. «Закон на твоєму боці», – заспокоїв його Люпин. «Навіть неповнолітнім чарівникам дозволяється вдаватися до чарів, у загрозливих для життя ситуаціях. Щось холодне заструменіло ззаду погаряні шиї. Спочатку він подумав, що хтось накладає на нього розілюзнювальні чари. А потім збагнув, що то місіс Візлі намагається причесати його мокрим гребінцем. — Твоє волосся може лежати гладенько? — у розпачі спитала вона. Гаррі заперечливо похитав головою Містер Візлі поглянув на годинника, а потім на Гаррі «Нам уже пора», – сказав він «Ще трохи зарано, але, мабуть, краще тобі освоїтися в міністерстві, аніж стерчати тут» «Добре», – автоматично погодився Гаррі, відклав грінку і підвівся «Гаррі, все буде добре», – підбадьорило його тонкс Поплескавши по руці. Удачі тобі, побажав Люпин. Я впевнений, що все владнається. Бо якщо ні, похмуро озвався Сіріус, то Амелія Боунс матиме справу зі мною. Гаррі ледь міхнувся. Місіс Візлі притисла його до себе. Ми тут будемо тримати за тебе кулаки, пообіцяла вона. Добре, озвався Гаррі. Ну, то до зустрічі. Він піднявся слідом за містером Візлі по сходах і, проходячи коридором, почув, як сіріусова мати хропе за порт'єрами. Містер Візлі відсунув засову і вони вийшли на двір, на зустріч прохолодному сірому світанкові. — А ви ж не завжди ходите на роботу пішки, — поцікавився Гаррі, коли вони швидко обходили Майдан. — Ні, я зазвичай являюся, — відповів містер Візлі. — Але ти ще не можеш являтися. Та й краще нам прибути туди якомога немагічніше. Це справить краще враження з огляду на те, в чому тебе звинувачують. Дорогою містер Візлі тримав руки в кишенях куртки. Гаррі знав, що він стискає там чарівну паличку. Занедбані вулички були майже порожні, та коли вони добралися до маленької жалюгідної станції метро, там уже було повно ранкових пасажирів. Як завжди, опиняючись серед маглів, заклопотаних своїми буденними справами, Містер Візлі ледве стримував захоплення. Просто неймовірно, — прошепотів він, показуючи на квиткові автомати. Чудовий винахід. А вони поламані, — зазначив Гаррі, побачивши табличку з написом. Так, але все одно, — аж сяяв містер Візлі. Вони купили квитки у сонного контролера. Ну, власне, купував Гаррі, бо містер Візлі ніколи не міг дати ради з маглівськими грошима. Через п'ять хвилин сіли в метро і з гуркотом помчали до центру Лондона. Містер Візлі раз у раз стурбовано зіркав на карту в маршруті в метро, щоб висіла над вікном. Ще чотири зупинки Гаррі. Лишилося три зупинки. Всього дві зупинки Гаррі. Вони вийшли на станції у самісінькому центрі Лондона, їх поніс потік чоловіків та жінок у костюмах із портфелями в руках, піднялися ескалатором, пройшли повз турнікет, містер Візлі не міг надивуватися, коли його квиток прослизнув у спеціальний отвір, і опинилися на широченій вулиці, оточеній показними будинками і переповнені машинами та перехожими. «Де це ми?» – розгубився містер Візлі, і на якусь страшну мить Гаррі здалося, що вони вийшли не на тій станції, хоч містер Візлі постійно звірявся з картою. Та вже наступної миті він заспокоївся. «А, так, сюди, Гаррі!» і повів його кудись бічною вуличкою. «Вибач», – знітився він, – «але я...» ніколи не добирався на метро. А в Маглівському середовищі все це має геть інший вигляд. Ну, правду кажучи, я ще ніколи навіть не заходив через вхід для відвідувачів. Що далі вони йшли, то нижче й невиразніше ставали будівлі. Аж нарешті вони опинилися на вуличці з кількома пошарпаними конторами, баром, і переповненим контейнером для сміття. Гаррі сподівався, що Міністерство магії буде розташоване у значно соліднішому місці. «Ось ми і прийшли», – радісно повідомив містер Візлі, показуючи на стару червону телефонну будку з частково вибитими шибками, що стояла перед розписаною графіті стіною. Е, «Прошу заходити, Гаррі». Він відчинив двері телефонної будки. Гаррі зайшов, не розуміючи, що ж діється. Містер Візлі втиснувся в будку разом з Гаррі і зачинив двері. Удвох вони там ледве вмістилися. Гаррі притисло до телефонного апарата, що висів на стіні так криво, ніби якийсь варвар намагався вирвати його з м'яса. Містер Візлі потягся до трубки. «Містер Візлі, по-моєму, телефон теж поламаний», – сказав Гаррі. «Ні-ні, працює, я знаю», – заперечив містер Візлі, тримаючи слухавку над головою і придивляючись до телефонного диска. «Ану, шість!» – він покрутив диск. «Два, чотири, ще раз чотири і ще раз два». Диск легенько сюркучучий, перекрутився кілька разів. І тут у телефонній буці пролунав холодний жіночий голос, причому не трубки в руках містера Візлі, а так голосно і виразно, ніби невидима жінка стояла у них за спиною. Вітаємо вас у Міністерстві магії. Прошу назвати ваше ім'я та справу, в якій ви прийшли. Е-е, містер Візлі, вагаючись, що робити зі слухавкою. Зрештою, вирішив прикласти нижню частину з мікрофоном до вуха і сказав «Артур Візлі, відділ нелегального використання маглівських речей. Супроводжую Гаррі Поттера, що запрошений на дисциплінарне слухання». «Дякую», – озвався холодний жіночий голос. «Відвідувача прошу взяти значок і начепити спереду на одяг» почулося клацання і деренчання. А тоді щось вилетіло з металевого жолубка, звідки зазвичай вискакує дріб'язок на здачу. Виявилося, що це квадратний срібний значок з написом «Гаррі Поттер – дисциплінарне слухання». Гаррі пришпилив його до футболки, і жіночий голос залунав знову. «Відвідувач міністерства зобов'язаний пройти обшук» і надати свою черівну паличку для реєстрації працівникові служби безпеки, що сидить за столом наприкінці великої зали. Підлога в телефонній будці здригнулася. Вони поволі опускалися під землю. Гаррі боязко спостерігав, як тротуар опинився на рівні шибок, а потім вони занурились у пітьму. Гаррі вже нічого не бачив, лише чув монотонний скрегіт, яким супроводжувалося заглиблення телефонної будки під землю. Минула якась хвилина, що тривала, як здалося Гаррі цілу вічність, а тоді його ноги освітила смужка золотавого сяйва. Вона поступово піднімалася вгору, аж доки вдарила в очі, від чого вони. Засльозилися, і Гаррі швидко закліпав. «Міністерство магії бажає вам доброго дня», – пролунав жіночий голос. Дверцята телефонної будки відчинилися, містер Візлі вибрався з неї, за ним вийшов Гаррі і від здивування роззявив рота.